ساکر اللہ رایو پر آزاد شرم فتق اللہ علی الباب ویگر اللہ اید خانتان دھاتل آگر صحیح مہندان دی قراند اللہ علیکم لیکن اللہ کاف ذکرن نسیحات دی ذکر سو کوئی پیغمبار دی اور دوسر رسیحات پی دی دیکھ قرآن قرآن تو گویا کہ دیکھ عین ذکر دی عین تبلیر دی اور رسولن تکیرا رسول ذکر وہاں تو کرنگا قرآن خودن تا رسولن دارین بادن دے خودوئی گنو پیغمبر تم ذکر دے چونکہ دے مذاکر لے دو بڑی راس شاید نا ذکر نا مراد او دا رسول نا پیغمبر خودن ذکر تا رسول ویما بی قرآن تا رسول ویما مجازانو او یا پا کس حضر ذکر رسول ویم اگر ذکر قرآن او رسولن عینی رسول دے او یا ذکر رسول ویم خبو ح نلې پتاسمه لري ایا چې زموږه یاته وازی ته پارتي واسې ما داو مساجها د جېم مونږه متا د قران په دې خاله دغاله کې نه اوسه او یو یحسدی په الله حکامه کې دا نهږي چې دا څنګه دې ګانې موږ همیشه به وسري که دا الله د قدر د الله قدرت الله غزا قدرت او د ځنوکنا په شان دې تسمانه البت دانی فمثل permission دا د بی کشمیر کې نو باسونی اکدا ته وروی دی بیا بلس البت احد فلستیج وزمکري و لیکن د آسمان دغو والا کو څو منکرسو دغه د قران کې تعالی او د حدیث داخله کو څو منکرسو د خبره حدي کو پر مشته او بیا په زونو کې اختلافات دي جمهور علماء اندکه په وزمکري څنګه او ظهرا اسماو د ګل اسماو موږ کی مصافات کې پینځه سوکه او پاتې سوکې چې دوی قشطی دي ځکه ته یانګی حلږي یو روایت تشکیف اسماو صفات کې د بهقی په طریقې د ابو ظهانا دغه زما کوي په هغه مت پیغمبر له ستاسو پیغمبر آدم چې اند آدم موږ په بانو ایبراهیم وای زامی سن کویسهیده لیکن شاذ ابو ظهافه کې مرګره او ابو حیان فل قرب ابو حیان او ده له شك ته يو سي واري و اقوايدي دغه دغه دغه دغه سماعيه دي مينو نقصان پكين بیا څو مولي خبرې م کوي اړيواټې شته او اړيواټه نه تنه وي واري و افي ز مکرولاګنه فست کوم به بل رته څوکاري دي اگر دې نقصا و او جام نه شي کومه دغه په شادتوري دن ولږه خبر کې ولا تقرر ذلاقي دي هغه ته په سیاته منه يوغ راج موسنه تشکیه متقاصو و چاوی ده حری غلطی او چاوی نیتی او بارہ حضرت چې زحاق وي په یوبل بل حکومت کې مصالحات ونشت دي, دي دا از مګدا د یوزې غلام یوز مګشوا دا نه خو بیا بل شو دغه نه خو بل شو څه خارج او صفات المعادین دي او صفات الکان دي او غیره دا پته ني او په دې پته نه دا ګپشه خبر پوسې ولا قوم اسلامي دبان خلپوي د مجلس د اسمانه پلیشي وي اجرامي اجلوه پوريږي ابو صالح البلي خداتونه دي چې څه بل ځان جو باندې نایو علی قدو بلا علی قدلک امرتسو او اشاش او رقص او دا پکې ویو اړین دا په مصالح چا ویو اقلیمن او چا وی نه زمکه د اسمان په شان چې الله په دې دی او نه له شجری زمکه د اسمان چې الله په دې کې تشریف صرف په دې راشي دی صحیح کول هغه چې کوته به د جمهور چې زمکه د په دې دې دې غایشي په تنما باندې شأنه يحكمت ولا ويسق ومي وعالم ده لكي ترزمك ولا بسي فعاكم بلوني بي فعاكم در يابوني او ده يا رسالو ده آلات رساليوف وده يومان يغي معلومات لنور تحقيقات رواني او ده يومان هو عالم ده او ده ده يتور الوصدقية وده يخلق المفلوقات وفار يوصله ده يوماركاز ده او ده نور ستخفر عالمنا ده ده يوصل ده بيبه او ده سي نور وعالك دورة مطابعها او ده ع دا های او ازمک لاحقا زودمان دا ستوری او ازمک دا او ستوری ازمک خانتشب و ستور مانید دا نهای زند تخکار کی گرد نشی دریقا شوئے کہ ستوری خطی فرسوان کی داویش نشنید خبر نام اکتر اخبار فا امر سماؤت ازمک دی فاقی اعتماد مکہ و موسیقی ناکی جو مکہ و نو بیاد اگران تلیل تلیل تلیل تلیل او ایداخبری و بالجملہ وګر الله په طاقت او خبرني نو ودیږي او ماته توږي یا واکنيوم کې رشي وو دافیون کې رشي وو د بریازم کې رشي او داد دین د خبرنده کړي ته ضرورت دي په لاره کې پر موچینو یا په کوم تزادني او زمينه دا ماګر ده په نه نه د الله د قدرت په دینه توږي دا تفصیلات مولانا شېخ رحمت مولانا اشرف علي 탄وي وزمکه سو کوښي وڅښي په دغه کې په ډاډه کې پوهیږئ اسمون نه لا پېږې زمکه ولا پېږې نه کاږي شاي ګري وته کيري دا زمکه د زهکو د خاور باندې په معالجن دياب جنوت او او داوی جهوده له مو په الله د خاصې او داغه لپاره دا استوره د موه په استوري او دغه کوم یو د سوسیري د موستوره نو دا دي چې نو د دې کې د د نو دا په کومه معنی چې یتل الامر شليک حکم د الله بينه انه کومه په اسمان کې د مقدري د الله د حکم ده د وڅ اسمانه د ځما کې تاریمی <تصح> تر <تصح> سبوش اللہ پا حسنا قدم کے دے دا زکا او اللہ احادا کھا پائیوشمہ تو اہتبار دائیو سلی تحریر وی پائیوشم خیتاو پیغمبر صلی اللہ او تا خیتاوی یا ایوہن نبی را تولکم یا او داتی و جنا ذکر جاوزہ و جہر پیغمبر خدا دا دو بیان وی آداشن پکر روانی اگر دو جب جا رکم دی ہوئی حضر اسی عادت اختراع کړه او مړو مويده ورته موږ د نړیوالو د بیانین د ټکو لري اده چاندې یا یو نبی یو متحرك نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک راضی چې زینب کا یا سعودي کربی د دې څو د سعودي د کښې په ورته نیو مدل نبی هدي لیکن مشور داونه چې مخارکی سعودي کرمره یا داګه عادت هر مجذر بلاو تاسو نوو لیدو چې څنګه چل لیتا تر کرم ولښتي هي شي نو اسی تخسب نو دا حوادث زیات په رساني کې نه سم دقیق جوړ دا ولي وی هغه ډی ګډینه مسته دی او ورول شرط کوي په ډیر وختونه وخت یې ورنشي نو په یوه مله خدا په ورکې ਗਿਆن ځایګو حبسی او مسلمانې دار ته ګورل نو سم ګلته ګورل چې لکه ستف الله قالَهُ فی خیلی فی دا مږه اخلي غوښه دې باندې او کړه نو شهره خو به وګویم که ځان خبرې کوله نه او وایي چې ما هم مږه کوي خان دخل مګد دې دا دې ما شه په مږه کوي خان دې دې ما شي ائی ته پتا ماله چې ورته المې نه شي او موږ اوسماله ماشه یې دې وروسته ګاې دروړم او څه شي نو هغه شیدان کو ناشی کرنید نو حفظی اور طویعی ایار سرسان فلو مقاتیل ہوئی خیلی ما خو مقاتیل خورنید نو صدی ما خو تا دینب کرا گبین شا ذکره خا خا خا دقا ما شیب و, و دا قل پا کعبوی پا کدارید و, و, و یاد ملا بیا با گبین نس کم خوا گبین بیا نس کم خوا او قسم بی و حال با نوی و اذا صرر من نبیلو بلا بعد ازواجی حلیثا و ایشیف اترایا بخلی خبر نکسی کردی از داری و ارتویلی سی خبر اوزو که بس اللہ پر حج پی رم بل قلعہ پر خبری اگر اس تاقفت خبر, خبر خلال جو حبسی تیوی تا دا خبر اکرد انتا ترچار ایشمار ماتا او یو خبر او پاوکلا او یو خبر دارا که تا دمارا او دا بلنا چیار زمال او پا تفسو او مرمشللل جی دا خبر بلا خبر او بلا او بلا خبر دا قسم مکرے بے دا ٹکے ہوتا داویلو چی قسم پر ملکو داوی انویس کم او قسم مکرے دا خبره وتو وېستې تا او دا وایي چې قسم رمایه تمر قسم کولی ده ته ام دهغه خبره د یوته مو نه وي او تحریف ورایي یو د حریمه پایبې کی بنداوه بدل تحریف او کدا چې خپل ماږی نو پدې کې سره ګوننګاري فلسطة فرشوه يو حلال شهو او سلع حلال فيه او يو حلال شهو حلال فيه و ذا تحريركونا روالي ذا في غمبر كولئا مشي هذا هو الله او الضم امتناعنا قدر من ايش إذا حلال شهو روح حلال قرم فلن استعمال ما يوصل قسم كونج استعمال او يو قسم نخرمكو عجين استعمال و ذا تحريركو نقصان نکرير ذا أنباً دا ولد يو حلال شهو نخرم قسم نصر قريرو کر وهذا مب وحلال په بحر یو تحریری پرمانه دا حکمی شرعی شو زمما عقیده دا چې حرام دي نه دا پیغمبر نشته کولی غځ دا یقدرې د کلی او الله پاک ته هیڅ دکار خنده کوي دوی دا خبر لا او دم زار حلال نه بند او دغه تحریر پرمانه بند او دغه پیغمبر خدا ته حساب کوي دا د دې خوشالک او د فقره تحریم کوو من دا حساب و جاء الله يتحرين دي وريماناوكو يوشي حراموكو اخلنا فرموكو ساطلا لابدا خبر بلاك يا ايو النبي و فيغمبره لماذا تحاضرون ولي حراموكو ما حل الله لكو فو يتاقه لي حراموكو دا عطاق شكنا نشتي ولي كي في كراماوكو تبتح يتابكو مرزاكو عزواجكا رجالي فيانو وي او باعث بكو اخطل بي خوشالكو بخون اللہ بخونکہ محرمان دے نامناسب کارو دارے اکرو خریو لکن قطرت اللہ تعالی مالکن مکلک اللہ صلصفہ سپردل دا قسم سو احناب کو چیتا حریم الحلان دے اکرہ شکر حرام بھرمان دا قسم سوکوینہ قسم گی کردے اکردل اللہ صلصف مددگاہو مولا دے اللہ علیہ حاکیم ویدہ سر نبیو الی آبائد وعالی حسیثہ پر وقت چی خوٹ ہوگی لے پیلنمبر باڑی بیانتا خبرہ میں حل <تصفح> قم <متق> تک خبر یو خلک یو خبر جب غبی مسکور قسم نه کوله فلمه بعد هر خبر ورسول د هی په دې خبره وچا چې خبره مې کوله واظهر له له کای الله دا خبر علیه په دې نمبر باندې خبره است د آزاد سي حبسه تا او عائشه ورسوله الله پا خبره چې کا سماوی چه دا خبر و چاکتا نی و او تاینا سپاشکو و آرگان باگو او ماسی وارگو باگو چه ما قسم کرده ده خوصوب خبره اینا نو قسم میکره دا خبره ده و اتو رایی دا خمام ها اتوییو قسم میکره ده ده ده ده دا اتویش دا کنده او دیتا خلی سوی داوی ده ده ست مندخن تو تکا خون ورد دوی ٹو جه خبری تیرده ده جا جا گلتی کند داری پیدا دا تکا خبر کنی دلتایو سیوئی ارغبین لیست اردار دقوام لیکن سیدقون ای متغابی زان غابی کری سوالی کمدوری دخل کن نقل فلما نبعا خارکر کنی خبر کنی اللہ اپنی غمبر خبر مانسی حافظی بھی ہوئی لی قار تاقیبی من ام باکا تچا خبر کنی آئی شیر تاہوئی لی قار نبعی علی ما تا خبر کنی کمدور کنی خبر کنی ان ایته ان ته کلو دغه خبر له مخالفت <سؤال> و اوس خبر د غایب و اوس له مخالفت شو التیفات څو کتاب و دی الله دا نو خلقه به ده که څه فکر کوو کومه ستاسو نه کا د شی ما را علی واجب هغه واجب د تاسو په مخالفت پیغمبر کړی د حب ما یحب راځه په خپل او دغه اندازه چاته وشې مولا نن دې وګور چې تاخه تخږي چې ګوره دا خپلې وینې خفقې غوځي نهيده او دا پیغمبر دې دیار ده پیغمبر له طرفه ته ولا خورځوي دا شو استا أنت يا سكنوي ګوره دا مولا نن چې خلو قرآن نبی په تسرب کوم واجب نه واجب تا دونکو کار نشي ویني وينځه ته حرکت سم دکوي دیوبل اره دې خلاف الله مولا پس فقط الله د مولان مخدو دې موخفه وجبريل او سوال نیو ملائک بازار ته وزله او جبريل او سوال هیمان ده په پليشتي پستدي مدد طلبانه مدد غه دغه جبريل ته په زهي خبره او زهي اگر و فرقت ده په معنا ته جماعت ته په وړاندې درامه شه يا ري بارزه وجبريل زهي او تامینينه زهي مزه رب انت لما كنت اختلاف هو كان الفاظ من كلمه فهو واجب ان لا تضل بيان فيدا دائما جاءت راته في بوتنياك وتا تورنا ورا قد تو بيو لَطَلَاقِ وَلْتَوَذَا اللَّهَ تَلَاقِ نَحْرَتْ لِي کچھ طرح کچھ اعلیٰ بخارج کر مسلماتی مسلمانان جوئی تقلیقِ حالم کے مقمناتی خالیسی مانداری غبر سپاری قانتان صحابیداری بوئی قائبت سویستو کی دخبر ولتونا اے باعتنون کی بوئی صحیحات سوجینیون کی بوئی چاوئے ہی اعتنون کی بوئی سیباتی سبطندی بی او باقرع وقائ قطي نمبر 8822 هو شفه الباقل ما نورسيدي يا اي مدينه منو كما تصفن باش تجي زعما فلاح فاقو نار بالو كمو قشط من الخرط والحجاره داموا تلسوا تخبولوا وتوتا وتزنيتا اذهبوا يخافوا كذاخه وصدق لازم دي سلكوا شیدارو سخت کرلن اقوالِ هم سخت بھی افعالِ هم سخت بھی یا فیدائشم سخت بھی ہوئی ہم سخت بھی ہمانا فرمانی کہتا اللہ عصورت اللہ وین اپنی اپنی وقتنمی ایک آخر قیامت کی باہرین ایمیل مرک ہوئی تاکر بجزار کہتا شیخی ہنک تاکر اصطامات ہوئی یا اولیزی ناونی کوو اللہ توبتا نسوعا توبت اللہ کا توبتا نسوعا توبتا نسوعا دسی توبت جی نسوع خ دانسوه اسی غدر مبارگی لئا زاکی توبه چاکا نسو خالصا لئی اصل که انا ترین بخالیش موتا اون توبه کم جاتا نسو را ملیلا او نسو حسنو ایسا لئیت بناتی دی ابدیار و توافس کینه لیکن قولان درمازی ابدیار و توافس کینه او دو دانسو ترین میکی خالص او دوی تفسیلات دی توبه کدری خبر بناتا کلاشا و ترشیخ خفشا او اندقا تکرانکو من د اسو په دې نه سو هایو سره ولاره وګورم سره بابا چې چې چا موږ شاته تاسو تاسو یا څو دا او او جهنم نه راغره کوم او په همدغه لاره کې څخه څخه څخه کوم دي یز ده مراتبانه غره خطب کوم زه او دا مراتبانه کار و سره او دې روښنه جهنم دې او ناچار دوا پته دې ته ته طيب شیا لري نه قلبي ده ورته نه جاهل کفاره نه یاد خو وتر کوم اعتقاد باندې منافقان او د منافقان مبارک دې وَلِي مَنَا بِعْنَوْتِ نَعُولِ اللَّهِ مَهَرَ بحث لا يوجد مثال فارد كافران ده او دكافران يوحال بان خذر لله وله دا يدران يوزالي با فيه غمبرة اشتام دا وخذر بيشه كانتات تحت <تصفيق> عبديني وداد والا غلامان اللا انده دو مرينو تنه دو بندگان دا اللا اتنه دو بندگان زنونا يسالي يوبا خجة خامتن او ګلبا میمنانو سره غرم اره با علي السلام کوم کافر دې مخالفت کوي راغلي پښتو او دا مطلب چې ټوله دې په دې کې و اجازه ورکړم مخمیر دې مرمر دې نه کار وکړ ولله بالله تابقو الا بس دې دې مرمر دې نه کار دا و تدین نه فلم يمنه عن ما بشر برمات دوله من الله الا لنش وقيل طلاب ما بعده ويراقب والده و تدنى شيخ بنكي الصلاح هذه مقامات من قصي و حديث ايش كذا كذا من اكل ما ما يقول له يقول كذا خير شيء صدره بره قلنا تعقلوا كذا قيش مثل دورقونه تنطق بس ولا يذكر فليقول جزء او بس يقول واحد دا تنور كان العالم لقمتين او ما سامع قطوتين او نظری لا وجهی نظرت اینی وجبت رو الجنگ اتماع قولی قد بنوائید مولی اصل قولا اید و دنو توکر تل اید وقع و مسلح سے بلتبازی چا رکھ کرے دنیا و خرقی مولی تو خواہ محصول مدعی بکروکر مدعی دیکی بغدان دیکی حدا بنائے پیغمبر بیوان جنگ تبازی لازی من برزی جنگ بری وطن کی ارسنگا چیئیم خلدفی نمبر مستیم و نمبر مائیدی سید پیغمبر شنگ ذرب الله و ربنا مثال لپاره ایماندار ایمان مو او دته وی پدېک تعریف امات مننین تا یری دته په نمبر بیانته هم بل نه یخدات نوخرو و بل او باندې په لاس يمشي یری د سب اواری هغه وی چې په نمبر بیانته هم کثیره منافسه نه نور بالله دغه الله په مثال لپاره ایماندار خدبه راو د د راوند په پله کافي د اوطا اوڅردا اوڅرلاري نه باور ختي دې ماربا جوګ کومار جو کوټه پجن لاولې تاسو را بیا کوټه او بس د موارې ګراوند او د عمل د درنه چې کوټه دې يا عبادتريو لاله يا د فاطمه او کلیه اړتیا به ځپاسوي او بس موږ له قوم زال دغه کې بل شو عادي مصیبت نش الله توفیات او يا چې خلقته به نه لګي مثال خدا ما یو پاکی قواندارا او بل پاکی صلاح بل پاکی باکی را قواندار او تنین یو دخاوان کنن اللتي احسن فگها چاری حباتو دخبل خاص اندامی او دخبل کری اوامی فکر کن بائی اخبل ہو منگو فکر زیبریل اخبل روح مانی دادا اللہ روح دے اضافت اسریفان وصدقت دی ایمال ورکلیمات ربانی او پا کتابون ربانی او دعوان دقانتینا دقابدارنا وکامی قانتاتو مانی اقان او تسان جما باندې شي کوي مطلب کې د هغه د پاره لیکې د او د دې غن نورن تبارقا معنی عام دی او سپي واه چې دې سبا په دې نه یيبل کنه ترتې مستحب دانه دله حشوا او حمد لله مال توفيتهزيد قسم له مهار وخت په وخت څنګه راغلي لو له بوله من قرى ازته چې مان سنیا په کوم در لری تو سو چې ولولوی لرم سو ملي چې ولوی لرم سو ملي او دا بنت له سواب سواره او چې ټول <سؤال> شپه ني شي وره نو یې پښې وای کنه الیې فکر کوي چې خط دی وای کنه ساده شو راک لېې پر سوما ترا مبارک لری د مختجن ومخیش ته څنګه ساده ساده څه کوئ ګره کوئ هاسته یې نه شي مایته اږي هرڅ په دې کې ویلي نو څوک یې ورته کنه اجزا هر وختونه مجلس کومه څابه شو وختره مخې د خپل صادق د په دې ورکی د پنتیره مولانا س توحید سره او توحید په برکت او د برکت دته کوته نشي ممکن وي یا خو زیادت او یا دوام او خیر کثرت الخير د سبو دخیر الالہی پہ یوشی بلا اندازی خوبی احساس بیتتو آلالی حقظات داکتا قبضتی حکومت دایت نمولاق داستے داو استعارہ دا دایت نمولاق دانے داکت قبضتی حکومتتے حکومتتا رہتے اور اللہ پہ حساستے داکورنے قیدہ دا اللہ ترمتے جاڑا نفس اللہ خلق سامرغتو الحیات شکریہ داکھے دا دا مرگو دون سوکو جو قلق الموت اته سو کده وعده نشه مش ولدا دغه بیا کړه هغه مې تقدر الموت ولها بندره دي برګو او دسه د پای کومه ولګم کځنه عمل بر کوم ځای کو او کومه بدل وکړلې دي اپ لوکو ستاسو امتحان کی نو امتحان کی ايت محترم علامه چې کم سره پتا خره په دې پر عمل خا اورځه وي اسبه اهل شي چې او خالص الله وي وایې خا والله الا من فقط الله يو لي سكه الله چې سكه الله مونږه دا الله مونږه زارې دا الله هر چې زارې دا الله زكته اس الله او اسبه تي د پیرمبال پکې چې سجده پیرمبال پکې دا رسول محمد الله رسول له سم مطلب چې سکه مونږه پته یې ځکه ته مونږه یو کې شلو کې الله رحمان او پکمه ته راځي چې مونږه دا او احسن عملات يهغه فکر کوله دغه عمل به عقیده چې کیندل سره یا حسن دی یا یو نه وی نه دغې الله مقدس تعزته حسن بهونکو باسن او الله اووی مخصوصه دی اغه چې په لکو اسمانه طبقات او یوبل نفاسه طبقات متساوي طبقه طبقه اسوږی ذات طبقات یا مطابقه د یوبل نفاسه معلومات نه څنګه لافاصري شګا محمدي او بل لافاصري او ډېر پسند پسندي او پر سپيانه کولی او بل تمزګي او اس په اوسټ دلته به راځي خبر کوي څوک وي اول شفرا او دیم سپینزر دی دا لري مطلب دا درې مصنور سره هم او سپینزر دی شپږم سپینزر دی کوم په زمرد ده دا وایي ولا دین خبرې او په تاسو نه ما ترى فيك الرحمن من توق 90 رتب بذلك الله كيف قر هذا معذره فالجيء بسرعوا وناذقل كل طرف دين من بدون فاشديدن ثم الجيء بسرعوا وناذقل قالتين بارض قال ريت اثنين سو یا قائد گوافت بھی لے کتا تر بس او ستر گستا خاص ان زلیری ایس کم امال مکی موحاسیتا نگر بجسی سترے من سترے خاص او خستکرم دا اسمائی دنیا دا انزیس مالی مسابی حفر دیو باندی مسابی سراش تولیشی تشبیحان دا سوری دا پتی مسابی شو مسابی مکر سراش سکویس اصباو سراش رناغای جیوی او سور تمام مسابی ہوئی یا ریند رشمی چراکی دنگو سوقعی اثمان پر این منز کی دی سوقعی غالو کی دی سوقعی بس دی دانو اے خبری سوقعی کواست پر قلالی کو غرشی او روان دے روان دے او اثمان دانو ارسم ازے دیر لرز رے او داغی نفس مطرحانا آجی خبر پوش بھی سوائی سلوگ گرش می در پرسخون نا. نا سالور دش مل اجده اکتی ملیون. او پرسخون شو. نا سالور دش مل. سالور دش مل ایو. سالور دش مل ایو. سالور دش مل ابر. سالور دش مل امدری زری مل اپراسی خواه. ایو ملیون کی فا اکمنسا او جال لس او سخان چون. اول افتس مابدنیا سره تابقه تل مخصولی هاد الفضا. دان گیرش د دې تفصیل طب خلاص فنستیا کړئ دغه چې یو خار ته خپل بل دی خو د اوسمان سره د دې پهموږ د مولانا مویدز په تاسو ده ما اسمان نو یې وګڼم مولانا موید ما د اوسمان مولانا ویځ اسمان مطلب دم کې دی شي علاکه د اسمان ځکه چې سبب په سفینه اوسمان نشته نو یې دې ویږي یو کېږي دې چې مولا دغینا زمایا اسمان ورک په مخصوصي دی په ځاره دا دې په ځانه د دې معنا یو څه په بل دی خو فتاوير تحدثت عن الشري شعاقل نلقي قائم أو شعاقل قائم جنب يجب أن تعوير تنشي فقالت دابت المراسلون يقول انت طالب ان من تصدق التطبيق الهات والأخبار فما قال براسفة من خبر لا يراجع الله فحبرتو اسمه نعم تعوير نقليبكو شعاقل نلقي قائم للأخري تخلاف داره القائم و جانناها جلوه داستوري و جوم نشتل نفعله داستوري ويو لدب الابسون اجهام نلعي او دا هغه هم زیتم سورې وځي دم سورې وځه لمبا کول شو او اج ساوند شو نمور کې اسمان خایته شو ورنګار باندې आवाज درام شو اجازه مشتلي کې نه لمبي شو او ات په له تلکې دې په غري عذاب سيرا زبګرم و ور په راه او سيطي مکلف دي او ربان د کاپنو ربان عذاب جهنم دی سنګه د او قصې کلی ته کوسې جهنم کې ور جهنم پر شيخان چي دا کار په دې وخت مې وښیږي وای تاسو او دا جوخه یې نه لري د اوسینه دا کار یې چې په جهنم کې پوښتنه جوړه شته د اوسینه او دا به یې چې تشبيهان دا به لږې دې چې تاسو اوسه شویل هر کله موخه په هغویو هغوی اورځي او د دې جماعت تاسو سره دی روان تاسو راغی روان کې او هغه ونده راغله او مو تویل نمبر مخاتب کو ان انتم ن عزیز خيون کنه او چې هر یو کوم عزیز مزي خبره کوي یا جماعت انسان ته تاسو نذیر توي هر وخت مليته نه دن پي او وي الپا کوم اورې کلام يا زان کو کلام بجهنن ته وځي دي خو پويدل خو چې پيدې نه مستره وي وجنا دشول کنه سترما او وي عقر رسول الله خاطر غذنې سره خودرمانې کو څوک تل سلاتي فرق حلاکت تیر په بچا دبیحه تاسو چې دېږي خپل دماغ دا اعظم دې لري په پختہ او دې کبله واسې وویل کوم په دا یو خپل ولا او ویږي په زړه کوي الله وخت په هوښرینو مالي دا نه کار تموي نه کوي بلان کوي کله خبر نه کوي څوک نه خبر زمالي کوي خبر په هوښرینو باندې علي یوه طرف اې هې وروګه تاسو چې پیدا کوي ول کوي اللہ غلط از رسلت پر اسمکہ ظلوراً تابع روازے کی مراتبہا اتراف از مکی گردے فلانا خجور کی گردے وقو فرمی رزتہید وزیر اللہ دلتا فقیدار اوتا چه گردے او فراق کروئی نکسب کوئی گردے او فراق کروئی اولاً تحديث پیش گوا چیلو بسم پرمائی ان اللہ تعالیٰ یحب العبد المؤمن محترم اللہ صلیح ہوئی چه باندری اماندار او کسب کری ویلیہی مج اعنیم تو ملکس نمایه ترسان بی خاطر اگران ایده هاگش انشب اسمان کری دلتا بیاری متشابیحات رووتو اللہ اسمان کری حقیقت انتو مولنی دلتا اسد پتولباری حوالی ورکی او ماو تلی کریس تیز صفحا و چوبی صفحا جزتیم جگورا شا اللہ اسمان کری حقیقت انتو مولنی سنگر ایده بحث این یخزب کنی ازش خاکشی ترس يا تمن وذاك المذاهب مكب الخليج اي كان زي خضرنا راتن بثمانتي تشويل بطثمان حاسبا حاسب هواكن حاسبا هواكن لو او حاسب لو ترجمه ابن نافع غلي غلي غا قسم لو چې بو شي سم دي راځه او خامره تحقيق دي چې سم دي شي بس څنګه انكار زمان اي يقول ما كانت قوه بضل صابطين سقرن و يقضي النواتع على تلك بقصيرا قليلا قندى حالتی اصواب پاتوی ریس ایسم او دل دی اخدویز تاینوی ایسی اصل مقصدان سب کول دی اذا اوان دولو تیر پارک ریسی او سب دا سانگولت و قط معنی پادشی و طاقت پاکی پادشی شیرام اوان نئی نانس طاقت پاکی نکوی ریسی مقبس پاکی پارک ریسی وما ایس کندس احیل با مویر رحمان بیشکر اللہ پاک پا حد سمانی بیونکی دول اصواب ایا حقا ایا دا خبره دا حبرت سوء بها تاس اصطر تبارت جنجي مدد غارنه بول بي مدد اصطر سواد رحمانه تذي کاتلان مدرف ادوكا كنه ایا سوء بها تاس اصطر تغذر خيه انا اصطر تقلق الاقه ولوزبان ده بلکه اسنش ده لجو کلقشیو ده لجو کلقشیو وثمالو تیو حضور بسرکشه اولو تیو فتیخته کده حاطمه شراعه ایا د جوانان اسلام او مخوانی اهد اخره مندوزین ایا د جوانان نیک پره نی غلار په کومه قیامت خبر ده فقواته مسلمانان نیک جوانان په اسلام سکول سوګیدا تمسیل د تمسیل په نه وڅاره روان دي په نه غلار ما جو فرق کړکړینې خپل کړتنی خدای په روان دي مثال تمسیل ایا د جوانان سکول واخوانی دغه غونکې یا د جوانان نیک بڼه اپانی غلار روان تمسیل شو کومه ورسې ويا والذي انشأكم الله عز وجل كن في داخل رؤوسك دا دا دا. او بدل او على كل نعمه في فمك يدع الله بسر يسري وي كرم دعواتك في كل شيء وتعلم ان الله في اوذني مغري من كه واجه هر كبل ما الخشول دي هو دقم ووطرا بدي قولي متى هذا الوعد ده موتش بده هذا الوعد وهمس ده موعد ذل فطن نځي ځا دل فطين او قربل خونه نځي کات سي ات ب سکرشيبهه كوندا کتنځه کا كرندي او اينابوشي زو په شکه دا تاسو كنتم ته د وخت سبار ګرځي واي حمر راک تم الله علاقي او زمان مزري يا رب رحمك سوو د تا وين د عذاب څخه تبور و بس نه شي کزا دا قوم او کما دا کی کړه او توه د رحمان د امر جواب دره په دې پوښي لوم جوه په ان تمه او داغد رحمت په تاسو سره داغد عذاب نه دی وو پدې غلزمې خدمات دي دا زموږ معلومه ده چې په مرحله واه وو څو خبر راکړل دا وو مو استفهورا فوران فوراستر د کمانډو پایل جووري لاړيکه کړې یا ایزو واه سي خو دا د کتابت څخه بما ایمین په کوي ټکو سرای نه نو لږ دې وداده متشاعر دی خو دا متشاعرانه نو سره ترجمه نه ده بعد د بلکې مورات نو څونه او کلمې طلب دوی یو او دې وینات چې مدا په دې کې پېش څه په تګیر باندې او مداهات نکوي دا ان پکې ورې شي او قلب تاسو چې زما په کاله باندې کوم کالي څه باندې باندې نښې دلته مخه او څنګه دا نوسته قلب دې نه سه شي دا چې په دې کې دې کوي موږ قرآن تل کوي نو سره دي ترته الله انه يتر بمجين بنیه متلبکہ متلبکہ یا بر قسم کا نئے تو قسم دی زما بنه متلب باندي لې غنه یا نېتر وره متصله او سو بنه متلب الله احسان رمانی ته ونه قبل او ان لکال جون پر پاد ثواب دی غیر مون مخت من دوا ور وانک بشکتو لا علاقه الاقلیم یو چک کې لان تلقى بالنسبه للمسلم مبداه غيره ما كان بوذا صاحب ايشن ده سبل القران هو اللي كان بيقول ده القران اللي كان شي قران راكار متوقع انه يجئ التاون وكذا يقول ان المطلوب من كتاب يتزود لذا تدبرات اصل مطابق في رموز القران فسطب السر ذره تبويني ويسندي بميني باي كنوع كنت فشال وانت بعض العلماء يقولات نقط بنيه اشارتوا اذا جاء الی <سؤال> ونی نی قلت له هوت لا لا تكون خرافي الاول <سؤال> توق تقريبا فبو تشقو هي يا واحد او ديوبيني مش بتخاف فلات المكذبين مخبر ومنه تحدثت بحق في عمر قد مري لما طلب دي فلا خبر ان شاء الله ثم ارا ما انت راي فدي ادم اختبار و دول दुसरे لو تديرو كتدر يوقي فدين دي بمن الدهها غولول توي ما نتكلم لوي كده وكذا تهمه كن حدابن ذا قسم قوت ما حين في روان دیو در بند دا خبر صحيح. من نایل خير بند دنی مونتاید حد از یاد اکلی افتیم اندوانگاری و کل سخت عبلاکون کیوی یا سخت جگرمانی او باعت دارک زنین پستا ان الزنین هونی دا غموی اومرگرهو مولانا خان بادشا دا لست کندره دی وید دا نمبر دس بادماش شو وید او وطنی که بادماشا نی که نمبر دس بلکل چې څلته بل ځای کې وینم دا موته دي انا موته دا وایي دا چې رسیدو غنبه ده انا کوم کوم او چر دغه دغه موته په 10 نمبر تاسو یو حلات بالمهي رب الحماس وبالمشاش وبالمناش وبالمتقسم بل وبالوط بالل داب او په دې دغه اديوي چې کسونه خلق خلق کافي دغه دونه په یاد تاسو څه څه چې په حد کان درو قسم دیر خالکنہ اماثنی بھی تگر دا دیر ظروری دیر اللہ دنسو قروع آنسا داگیا اللہ چکر اماثن قسم کو لنے تقریباً ما نوسوی دیر بھی بھی حجر پانا قلبانے تقریباً اتیار دیر ووسط اللہ سان پاک پاک پاک پاک امار کی تقریباً اتیار دیر واللثی نفسی دیر واللثی نفسی دیر مقسمونے خوری وطا دیر دیر چھا حرخ برا کهو قسم کهو حرخ برا حماد بن عبايہ بن طاہی ایبلتون کې ماشائین ته یی د شغل سره د یو خبره وایي بنت رسول واجب بنتا د فرض ورانی د فرض ورانی د خیر لپاره شهره من د خیري بندوږی د خیري د خیر بنه اسلامه نه قران نه حدیث نه موطن د حد له ووتل اسیم د ګنانګا او تلل صحه لمته وږی صح جگہ ما بازار کې زنګ پسند زنم تا دا مګې مختلف زنم اصل کې څو وی دات ویل چې دا له نه نه چې نه د چیل په وخصره یا دې ځنې سره د یو توطا غواخو نه غوښته شي سړمونه تخته او یوه سړمونه یا دا وانه government سره مرونه وکړه دغه چینی وسا او د په لیداسي یو غوړه وانه او دا په دې خاطر دی چې د زنیم څو دا دا چی ویل چاري د پټه خبره پکې بته یې نه هغه مار شین چې بته یې له دا په نشین ډاکثر زړی مانا لږ تر کومه ورځین خدای په کلمن په سلمته کوم مطلب یو قوم پر مخه ولا شی د پنځه ګزویری بو هغه درنه را نیو هرې ورځې وړې نو مې دا په دې ورځ نیو شامل دي او شامل نه ده دغه سړي په ځی شامل او شامل نه ده موږ څنګه په دې سوکوی دعا وعید دیو پوکریشنو کی دعید کلارت دعا وکڑی وعید تلسکال پس پیدا شد سوکوی حکم دے حکم پیجنی عبد الملک ابن مروان ابن حکم او پیغمبر خدا شرد دے و بیاکو فیراغا دے آغا دے سوکوی اخنس ابن شغیق دے ارکا ازامائی مبنیدی ویلدی خاون دنوار ازامونو دے انکان لے انکان اگرکی مطموعی دغه درس دې دغه څنګه وایي تصریح او مقرون دا غریبی کې سي 30 خا وخا علامه دغه او د عتی پوس او خاتم پوس دمو کله پوس دالي هغه کړی دغه ټول په منه کې راځي خدای را کوته ختم نه کوي الان باب اطلاق مشطر علاشطر سنډي په تدریجه له ځان کوی مشطر دغه شان را کوته نه شي بس په کواله موږ دا کار تامه برکات دغه حقيقه په ځینځدې لور راځي را کوته هم دا کوی سږو د دنیا ته په لګوشي اسوخه کی ان بلاولهم دغه امتحان کړل دي کله امتحان کړل اصحاب د خوانان د څه په یمن کې یو سره یې خسره او د در د ځدی کید سرانو چې سنا دایمن شپک ملي فاصله هغه د بابه د باندې د پات د ب د ځکه نو ورور کله 500 زامو د رقم حل ځکه نو ورور کله تاسو موږ نه ورکو اوی نو کار خسره دي چې خپل بهر بیخ خسرو خسرو ازمو نه مکرو جریان چې موږ تقسیم کوو زمو دا کار د رواقي نو سه سالو دو پتر ترتاه مشکره له پاره مې دیغه وروه دغه راځو چې پس نو کې یا به څنګه چې پېخو یا چې پس مکه به ملحوظ نه پات کړی دا دی دی نن ځاته با اذا څنګه چې کومه کسمخه دلی مونږه هکې انشاءالله الله ارخو د ارخو مولانا خبر رجلتا مستحب کرده او ارخو مستحب با دفع از اپنی را بی بلتا اولا ازنا مانا لا اله الا اله الوئلی افا لا اله الا اله الا لالی کلمة التوخید اصول که الیساسون خسر مزان لکه و لا او چورلی پر یہ باگ مانت فائفو یہ او چورلی کنی یہ مسئبت را روانی در او دید د اس باغوګا سړی په شاعت کټشې یی کتا چې چا راکړ باخد وسه فراهو په راډیو باندې متا وه چې په سبا کې مسلمان او زباتی اړیکو څنګه واکې زيبو زباتی الا حسکم وقولت سلم کتا سو قستوني کې کټوونکی دا سړی کټوونکی پته لا بولا چې منتخبو دغه خبرې په زور مکه چې نسکی خبرات نشي الا یوم چې زلشن زو په تاسو مسکین وغدوره واټه په منډاوله متاکه عثمان یې بنداول تاکه لرونکو په خپل خیال کې چې موږ خرڅون شي <تصفيق> باندې هر دو نور د رینیش په احتمال ته خپل ګډه بدلول فلم ماره او حتې وی لیبرا او ضاقو ځان کښې او څو قومینان روان نه لاښ تاسو <تصفيق> تک چې ناربدانی بلکې محرومیږي چې تو جوړو دافار باه زابا غره او رغب شي قالته وی له متوسطه د جنایات لري په مخيار 10 مليون في سنتاس في هذا الاونياء الاولي مرا تصوير في استثناء ان الله وهي يا لله يا ربي يا لله لله يا الله تفضلني بحبي سبحانك انا انك نغلبك غالم الظلم وتوالي بعد مواجهه التلوي والممكن او يا وان رغم هذا شنو قاعد نعدي وتورتي اطار بدايه الدين قريبه شهر من دیشټو واه کی خبا وه باج الله ریکتابه باجوشن ترجمه تاسو ته په وضو کې څه حضور یې مافایین نشته زمانو وافره په جنم کې کله چې علاوه پر صداعتی واه د اکبر دی کړي بهشې نو متکلم نشارخصه ورته درځه بعده جنته نه مار کوم کې به موږ تاسو تفصیلات د تاسو په شریکو ای دلته کتاب دی چې په کتاب کې دې مستل کې تاسو ورڅه وربتې کتاب کې نو ما ته هیڅ خلاص تاسو ورکو او زه متنه لرم پر ایمان قسم دي علیه په موږ باندې دا چې په قسم نه لا ای د قیامت کې داځې تر خامته پوری چې دغه کوم صنعت سره په مرسته ما ترما تګوت کارونه په سره لیکل <سؤال> شو. سالو په پوسټیو کا کومه وړه په کومه ځای دی مواره، اند په شراکاري، اند په شراکانه د دې شېني. دا ور معنی چې څنګه صحه چې فارق شي پاندای. نو کومه پرمندینه مرخصی شت صدر فرښت سکتی. او دا اړتیا چې د دې به او دا د خپل وخت دی سيكوليشن السوق هنا ساق ملسق الله اللي مقصبيات هذه ويناب جلس حاجه تكون سوق الله صادين مقصبيات سوقي سكتي بريشي لغلي دي برمنه شفانتاي يعني تقريكش اولي توابل شرا سجيه وكتابه بينس خاص تصورم عاد الجوزو والبندري تناقم حساب زيت دوست وقال اجيب ولا شير سجيبه وقعدنا و تقولها انا استردهم خامه خف ضروري زي استقل لون الازاد كذوم الازاد طيبه بوله مجربه ملت با درکشی ویجنه موه تر کوم ته دیشک د زما مزمت ای هغه ته داینه په تمیز اذن دنیاوی بدل کوم مزوری لذا د تاوان نه مستمر دربار دي مقللق الحمل بارکشی دربارکشی امه د مرغی رسل سفر خبری چې کله هرڅه کوي اجازه ته ونی او نکولې نکته په ولا ته کومه که صاحب لهو که بالاديري سمائل الحلفي اليوزر اس نامو شينو ما غعد موديز ويز لاگو پشن دي مگه جلبازي مكه ولا تكون صاحب الحوت لكي جالفات سوف افهم يا تي روانه كن مطلب داش لاگو پشن دي مكيغا اسناغا با او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او منه من الجدول المغاضبه استنرجكم مسار الشمس فتقتل بنحو بلاه تومكلاش يمكن قران غور كان مكتوب الظلميلو ده قران تفسير تلقانا سياده بن داوران كانه قصر مترجمه نتوير لا تراوي ما باقي له برين ده النظام العراقي ياخذنا شبه جولوجي خالص بكملي او ده بمضمون ده ده بيان ده لكن ده بيان مشو في قصر باب الا مجتمع المنتخبين احنا ما نحكي بيغمبرش يا نمبرسو ده أغال دائرة ويقرر صالحان كامل صالحك ويقاب اللجين كفرون نزيد كافان لغا المدخوطش تأخذ بأفسارهم بقفل استرقمان دي, دي, دي, دي, دي وإن لهو إن مقافل مسقل نشو قريبا تكامل تأخذ بقفل استرقمان دي داتمي يعني أغسكوري لددي وجنا ويدات السخ بشمانينا غوية كتاثميخي بول سبدا وي خالق وي فاستر في أخور لانكين السبق نحزرت بد نغرت مراد دي دا فاك بلنبا لمما سمي ذكرك التي واوري ذكر بالقران او واي ديالو وني او نه قران مگر نصيحت ته لپاره مخلوقات سوما وني د پیغمبر مگر ذکر د ایمان مذکر د مخلوقات سوما نه قران تلبر الحاقه وملحقه دا ديال قیامت خو مرخصه کې د قیامت په طریق بل قیامت او مخیدیشو قیامت په مجمل ذکر کې تفصيل دی او قران سپارل حق حق للتو او حاقہ سگلت باد او حاقہ اکیمک ساہبیت تے ان خام خام ہو جن کے دیں او حاقہ تو اگرسا اچھش تکی دن چیئے دیں ویل وا درته بیا وی د تاکیر او رهبت والد لپاره سچې تا کوو چې حقس داونی دا دی وخت چې موږ ته دا تاسو نه دی د دې چې حقوال خبر کړي سچې دې دویل نشي تدقیق اسمجانو اجن بقاریه یو نه حقشو بل مقاریعه شو قرعه کوله وای اسمان زوکی وبتر وبښليګي راغويږي او رتقال او تګونكي هر څو مداني حالاتي چې د حد تجاوز کړي هر شاعت دیان دی راسو دیلی حن پا هوابانی سر سرین چی سخت الوطن کی دا سر سر سک یاک تاوی سک گرم تاوی آلا هوا چی سخت الوطن کی دا گرم الوطن حد تجاوی کن نحد مان سخر آلیم اللہ مسخرکا فدی مان دی سم علی آلیم وشمی او اطور دی حسوماً پر لپسیم متطابعات پر لپسیم فتر قومی بلی قومی کافر لی ت قنن اجاز نخين ويا سر غيودي خالصين خلق اجوابها دي قوسي دي ويلين وبصادرن لبينان وبصادر زايشين باطرا لمن باقيه دا فرض باقي بقيه تن ما نفسن يا بقيه المصدره را من قبلهم ختمين والمقتطات عقي يسوسي دي بالخاتمه خاتامه دي يا مصدر نا فرمانبردار سندرفر منو ولعندله واكثر رايد بنوماني رايدنه ملي رست ترابامن ذات انا لما تغلمون ممجحو هر گجو و زه حد زياد يکرو حمل الله تبارك في في جامعه تاسو استو مشران طارق استير وارق من محمد اسلام عمل دره په پالل اصل پر نصحته داگر قاول نشا بس قاول نشا او يادي وقله ظلم و جنا و ايت ين يذم کله او يسوكي وکه دیواله کونه په نوک دا ودا کولای شي دا کنه ور دي نور تکاوله په داوله ماندی واقله شت يا نک واقله مكي اسمان ما يو له ماندی دا ختم دي کمزورين ول ملكو پرشتي ول ازجار په اطراف مشکم پرطره في دي په اطراف باندې بولادي او بارو دا ا درفتا او ته مخم ماندی په داګلوم سامنياتن اتو نا اتققنا اتقسقنا يا اتق اشخاص تمات اشراس نوکه کومه وجه درشي یو وای دین تورم دغه مخامق سي نو پنه کې تاسو نه خاطرتون یو پړیدونکو مسترش خفا کفاسو او يا نفس الخاتم په ثواب د دې شرطه نامه او په خیله اسمن دي د وی خاوم هر اسمن به خص فلزي اته ورولې کتابيه كتاب دا ان تو بلکې کتابيه کې د احيا حاضر يتحس اذ توملت عیله و دغه چې په نوې واره کې وګومان کړنکي علي تو کوتوه چې د پای نه خبرې پاکستان ترغیرا دي تابع د بلوچستان زمایم انی ملاقات حسابي زمړېږي د خپل <سؤال> حساب سره بیا ته حاجیږي شو دا سره توږه چې د خوشالي په لړ کې عادتن جوڅکی کوتوه مې وړې دغه تمزتي او ترونه شي ګرو خوای وسو سکه هنيئا اکلن او شربن داز خوراک اوس کولای چې خطیب ووځي به ما اسره ته لری ته سرني ته یا خلک وغوښتو و ما وروزه کتاب شمعنه بغته خپل پاسوایبه وغو ما هر شان نه کایم کتاب لمکوته کتابي اغه څنګه ما حساب سره يا له دغه کان تلقابل ارمان نه چې هغه مخکینه مته و ها هغه مخکینه په دنیا کې هغه پیسې او بیا له په شي نه ما معنی مالیه زمونه بش نه کماځم ملکان دي سلطانيه زم ما درای ختم شو بلتبع بعض الشعر على مطارق الاجهة حبيب الموتش كانوا أغمم دائم بلعي دا خبري ما أغنى عن المالية هل كان لسلطانيا دا تكيوه ليواني شيري فانا خصيري وصيري الملقب الى الدولة هذا ليس شرب الكاسي إلا في المطر غذنا من جوالكي سهر غانيات السالبات اللي ها ناحما تنترى الى الوطر وللعي الكاسي من مطلعها من مطلعها ساكت البشر من فاق ملك الدولة في ملك غل بالقدر. ملك الأملاك ظل او د جنکوسره سرودله دلی جنفینی ای سرکوشاله کای او اقل تقتی او پستی او په لنکه هغه دغه الهه او شایو د خلق دا او د خاصیت ملي ادمه ستې تاسو د چا د ستې البولاو له غور دولوزي د باچانو او په تقدید د الله باندې دغه شی لنی له بادو او جنل ونه سو د دا بیوئی مانا نمازی اللہ پرمائی خوضو ہوا انسان فغلوہ ویترائی شدو بل اغلال ویترائی تا توقون ما ثم الجحیم وصلو بیع جہنم سو ورزا منتائی ورسی زمائی استاذو گفت شپے لگاؤ فکلوہ خوضوہ فغلو پھر چین چیگو پھر جہنم کو سیٹو فغلو نو صدی اغار اکوه تب صالی وقت دقوه چاوه بیجی حنم تاورده سون بسیلتین تیر پر سنانزید که زواج داغی اندازه کامده سی اصول دران او یا گزده پس نکو وی فیجئی یکسلیم سنتلاشی محیونی سی او یو تا شید سپیلی دق سنوی پی دعوی دبا یقین از دبرو ای لبل دبا تیزول لکو خروخیر ای مسکین زبر ای حفل درامتی اشید اخر فاران دن درست حمین دوس ولا طعام ام طعام ایلا من غسل مگر غسلی نو غسلی از دوائی زخم وندوائی نسر پاکی موی او سر پاکی مینر ابوی ای درد غسلی نوائی ما یادرین من الجراعی در اقوصلا پیعیل من لغسل پر هار وندوائی او دارین روان او کمی روانی رد غسلی نوائی نبیو خلی مگر خطاکار شاد دولا هونکریم والاقسم ما تجون قسم دي په هټه څو قسم دي زم ما په هټه او قسم دي په هټه صاف یې نهي دغه قران د قران کریم خواینه رسول زک مننه قال الله ملي يقول الشاعر كلمه ته څنګه سلوک دی ایمان ته روانه او قال ذا كهينه لجسع قوله بدي له او تنذيره رب العالمين دته او اوږد په دې وريكم عمر يرهوله خستمو دي شيوله بیا ویشارکه ناسكين مفدي حسره ومقتيط اوقاتك انت عمر فايق احمد هو تمام يصل مغامر خي بوخار اسلام يوم زمان مخي جمعه قال مصطفى فريقها قذوفه ما تعددت في القران ما قالنا متقدم شارع بيه ما يشايخون بيه لجي ماروري ما يكاين دي يقول لك هنا سيقلد خبلوي اسلام ساثر زوغه ورا فوق دي برك طغين رب العالمين ولا تقول علن بقدر طويل كراكريدو بالمرق من فاضي من اغاني يلو من غنا ثم قطعنا من جوتين ليمقطعنا غنا جوتين جوتين شارع و طرق دلاس يورج جاي تشق شينو جاي بيسري مرشي عن من دغمر حازم دفقون ايشا غمر خلاص ولا نشو چې مې زه ولا احمد کاجن <ماله> <ماله> <ماله> و چېګه درو غویمه ان الله وکړ ما درو وې ما درو خیر اسنه وله او شالمونه تلکره زه ما غوته درخېګه غوډلومې ده ترس نو جواب دروي چې دا د هغې نمبر به حس کړو چې دا په نمبري بدلایو ثابت شي په موځه ثابت شي خو کوم نه ولا په نمبر دې نکدې درو وې الله خبر په الله فذاك في رمبرتي في رمبرتي هذه توي تشوايه دماني على داغو وين ذاكر الله <سؤال> ذاك هكا فاتجي هو سنه لا في رمبرتي هذا الشيء ولا دي زعما تدوي متصافر مرتبه شنو لو دعى صاحبك زوج وسلف هذا متفق والله بني لو تسو ذاك الله ذلو ذاكر الله ذاك دا مرتبط تماما اذا مرزا والهفط ولكن المسلم وسې د متول کذاب بولې چا متویره دوه کړي دي دا یو خوږه به ټول دواګي خو په دې خوشاله یو زړینې روښنه کوستر موږ دواړو له بل سره ډیر خوشاله شو موږ به سره اندښنه کړو په پدې مینه او مې هم وې حدیث کې راځي چې همغه غنار فرمای چې د پیغمبر خنز په فخمی له طالعه کېږي رسول په هر حال خو د کتاب راځي دا دا راسته ده زه دا لري خو به تر تقدیر او دا دا چې خبر وایي دا په منډي په شهادت صاحب دشي دا غوینه پکې دروول د او دا یو سړی په مرزاته تشینه دا یو ځای پکې کې پیډیلر او زما سامان د خانه کې دا ای دا تاسو په دې کې پیډیلر او ته په حال باندې باندې کاری کړي وې پوخاني عادت داو زه دې واجب نه ولاه باندې ولاسه مینو بچا او بلغه غي وصل ثلاث بركه په باندې او پتاسه وکړه عنتن حاجزين د پکره او دا واجب سيحت په بدن تقانو اموږي د پتاسه کې موکازي استه او دا قرص سره سبب تخفغان دې پکاګنو چې مخکي ثواب د ایمان دارینو او عذاب د کافرینو وَإِنَّهُ دَا قُرَنَ الْحَقُّ وَيَقِينِ خَامَخَى يَقِين دِهِ حَقْ يَقِين دِهِ حَقْ يقين ده حق و یقین و دا ام یقین و دا ام یقین دبازو خلق بحث کے صحب کیا کیا امام تنیم کردی یا شئب درال معلوم شین اگه تا اعظم و یقین وی دل نرسانیین اگه تا اعظم و یقین وی شبخ فرح تزو اخفار شین اگه تده سوئی معال پوهته ولې شي مرتبه ولې شي اسوان ولې شي راتل پېنه دي دي کې سوال صاحب کفار به نه مطالبه کوي آزاد درځي دغه مطلب یا په نمبر به نه مطالبه کوي رسول الله پکړي سوال صاحب وای سوال من تفوس کتاب وز وای یوڅنګه سواری به آزاد دي د واګه بوا کینچا وا کیږي اخر وا کېږي دو چره آي وای دغه کتاب خریب او والي وایو ستې وماره شه مختری دی او والي بندرنه متابيرو کوڅه ښار شه دی او دا کاهرنو فرد دی د عذاب او رسوله دا پیدا دی دا فقره په چشبي د دا چادر په ذکر په الله کوملا زلمار چاوند پروره د اسوانو پروري بری پرشتي کې دي یا خوان د مرقبو د خلقو مرتبه ورته شي بریشتي او روح جبري انشاء الله په د بل په الم esque BYAMETHmile و إذهبت القيامات مها لا لأسو صار لك يو أن تبغيل مkur pun middle of the wi aEP سあitud lambda السكوي هذا القيامت قبلة السكوي فكون حين د faidunyake هي أعلى في يوم لا يحدث وكان منقدار ومنقدار تمساط وحد님 في حل أن tried to forgive إذا يعيد شئ Ri should water عشرين كافر واحد bronze اس الدوار مقدارو مقدار دورا مقدار دا مسافت دورا دے پنزوز کا دی خیجو بوید گئے پا مقدار دا مسافت دا دے اسو قول دا خیجو ما انہا خبری بخدمی گئی دنیا بخدمشی او قیامت پراشے و مقدار دا, دا, دا دے پنزوز دے اسو قول پنزوز در فواقعات دے اسو قول دے سختا دن دلیو انہا خلق دلی رکھا دے دول اقوال پر کنش دے سبر کوا حق دا دا چا قیامت پیراکی دن مخلوق صبر کا په سمې شمې خصه بر کا د دې نه د آزادره لری امغه اين مستي پاور وانجي اسمان کلمه له پښند ده خير دې د تل خير لري او شيخ مینا کله یې پښند دواې مطلق يا رنګار وله ولا صلح حميم تر پسې کوله مخليس دوسه حيمن دبل دوس بس ترونه خود لري کېدل نو ستان دې او ستان خو یې خود لري کېدل مزه لذی دی قربانی درا دا بولنا فزامدار زې موږه زبوشي او په مورګای خپل مانی او اخي پرور وانی او په سيته په خاندار مانی کوم خانه الله تو شدر زې ور کوي مصیبت راشي او ته به موږ ته او سمنجي غ بچي دغه اشياء شالره درا سمنجي را ایک دیا سمنجي بچي داتیا کو درک کله هیڅ چریش کني ان ها دا جهنم نزار سخت لم بدل ز من دې نزاع د شوار ويستنګي د پوسټګر یو ترجمه اسوګو ويستنګي د اټرابونو دناځو خوښګو محمدکه دا وشي او تشي دا د اول دریواس دا کې وسر سره کوي ا دې تلکی مور دسیږي د خپل داتم اسوګو پوسټ ته شوا ده ته وي سوګو لاسوندوي سو خپل پوسټ ته وي اسوګو هرانګانې چې ماته مروه دي هره ته وي تاندو لا رعكا يتجمع مجازي ما نقبله سأجيب الدنيا إذا حقنا مخرا وليه وتولى سأجيب الدنيا إذا حقنا الشعق وليه وتولى ما خلقه طاعتنا واجماع مال جمعه فأوعى حلوخي جمعه إذا الله حقي بيه وقره بسك إنسان تريد حلوخ حلوما بهمتا أو ترجمه تقر إذا مصر الشر تظلو وإذا مصر الخير ومنوع سي تقريب ورزيجي نفريات كي أو سي قحل تراشي مال تراشي نمانا كوان دته چې موږ به یې مطالعې چې ورته ویو چې جو زو ان دي د فریادی دی او ورسره خیره مغوان بندو کیږي مگر هغه څنګه چې مسلمان دوی الی نو تاسو چې کومه مرمله نه شواله کوي هغه څنګه د لاری په حق ده مالو سوالګر نه پاره او محلوم چې سوال کوي یا رسول چې محروم ده فالمذای او خبرني هغه یو ځای هغه تفسیري له کلمات هغه څنګه په پامنه دا غرم مشکو چې څنګه برستګر همو دي خطر زده اګه چې خپل غرور حفاظت کوي موږ خپل بیا ورمننه یا چې امریکایی خیالاتونه دي غیر ملامت دي په خپل طرف کې ما سواده نه دا سم حريص تجوصونه دي هغه څنګه خپل اماناته دواغو خیال ساتي چې څنګه خلقه وايي کاثر مکلفي وېدار کاټر دપરા او څو اصول چې دوې علامات اسلام دي اګه چې خپل د هغه خپل اګه څنګه چې خپل وجودونه منحافظ فواقعاتك الذين ملاصرتهم دائمون وفي أموال حق المعلوم السائل المحروف ويسوك بسدقون اليوم الدين ومن عذاب المشيقون داتوا دا لالذين مكرشون لكن فواقعاتك نعيو بإصطاق فالذين بار بار مكرشون بارا فالصفات بدلسوا تو هزوات بدلسوا داكسان مكرمون اذب مكرشوين سريكا فراء خبارك ها ستاة رات محيطها قرب دنواني دخلق اينا او دكسان دا نحيزين دال ایتا مالیدی حادثیت پاکی که دن بشنط تنیمات تا کلیان چکی دن افلقنام که ایتا نمائی علم دانی چی بوئی گی خواه و خدا شیدن پر چی خواه و جنطبضی پرسن مشارق و مغارب بانده مشارق و مغاربو دہر رزان ماشرک دیں و مشارق پر تبیدی کی یو سر اتیا مشرقونی و یو سر اتیا مغربونی هارو رد بفارا پریج لگا یفوز و مسئولکی و ایر او صلاحان گراندی گراندی کاننون گویا کلی لی لی لسو بین بوتانتا یو فیزون گراندی رواندی نصب چی کن جائے سوکوی بوتاندی او دبوت ایباد کی نبوت سزی او سوکوی نقی دی او سلال اصیقی زان مکی تا جستان مکی شونت زمان مکی شونت سوکوی معبودانا باطلو تماندے دی او سوکوی حران نقو تماندے والی خاش ان اصال بی نظیر جی نظم دی کمزوری ترح کمزی تو معاذ کې ان طاقت له لوت څخه یو واسمو راوول په دې کې راوول چې محمد صلی الله علیه و صل وسلم او د هغه په مخکړه له دا په شېده یا صلی الله علیه و صل وسلم دا رسول هغه موږ امرته جنا سن او دا په کې دی وروسته د حاکم چې قیامت کې الله په هوو او قوم قیامت کې نو اول خلکو سجاوور شي محمد صلی الله علیه و صل رباع اوليام سماحه الصوره دي دي الصوره غيره اصل شيء فدي بيقول شيء ما اعرفه هو يعني هو بيتكلم على حاجه شيء من ده القران او دعوا كتي ده سجن لغلا السلام فالقام او شو اللي قال شيء الساكي معنى وينان برضا ده عندها كده في سو غيره فالقوم حقوق حقوق يا جماعه ما صاروا صاروا يومك كرمه بندقي هو الله هو اللي قال لنا طبيعه جماعه وفك الا تصب بعض يكونوا لكم حقوق الله حقوق العباد السنه بشي هذا الشيء اصدق راضي تزايش امورك تكسبها ترزق من كل بلد ليش نقول ان الله ايش بالراشي وفي كده ديار الاسلام الله تقول يا جماعه ما دعوه في القدره تشفي او دور زين حماشه زياده هذه دعامات مغتفه او بس چې ورکړې چې ما غواوي وکړی خپل بده په وګوني او اثر واستخوځي مزان ته جامو کې پرتی او اثر کراش په خپل کوونه کې سړع دغه وې کراش سړع هتل کې دې تا وای سړتندو و وګورلو چې کید خراب شت واستګو ته کېدور کې استګار بیا مې دې باربادي حال په زوره بیا مې اعلان کړم په دا موږ خبر کړې دې او اثر وکړم اصر یوزل بیا بلزل یوزل بلزل نکل جهار کل اسرار کل پنانا کل پردو نما وقتی بخشی غوان اختلفنا با اشکال استاس وغفار بخول دے اوگر ایدرس من عصمان ندرارا دیو ولو جے او ترخیب ایدرس من عصمان نبانی پا زامان نبانی پا زامان نبانی اوگر استاس وغفار بابونا اوگر استاس وغفار والی داتو دیو بوانی دلتا بکی نقل کئی چی حسان با سلیتا چاوان بلو ارتوی سیب زامن من اشتری ویبن مدرم دخشیش غوالا اولو ارمان نگر ورده دخشیش غوالا اولو بولی شنی شاو ارتوی سیب دخشیش جلی نیتا سر اینون نکتنی ایوزی سماء علیکم مدرالا ویمتکن ومالی وبرینا و جلکم تنناتی و جلکم تهار مالیکم تیلی پا درسو تما نفات دا اللہ او دا اللہ وقار سوکوه عزت او داغا د فeletاك فاتول بalityس واضحة على ما يبدوا الاول بلء من المضبط بالأر�ان الذي يطلي قد يكولد في secondo الكم وت 식ال الله وما Background لم أر efecto هذه منِ أن الاسمان تباق بي أتى يكون مثير ما يؤذ både وكما يعسون وأنا لا يابسوا الب Pronاء قالنا من المنظيم سحب ان لا رغبت اسماكه النبات من القران جاءت اسوا بكي من مكه في حقكم ان هو ذاهلي اخراجا استن ان ليسوا فراز ما كان بي ساتن اند ستوني نقول وان ديني هو ما هو وان ديني ضوا خبر كيش وليت وان دالي يكني لتسلك من صولن صبيان لتسوا ورش بلي مسكه في دار قول عمر وين ما اسلامه زماره بما انه فرماني فلا تعيش دار سري جناياتي ورن ما ذكرها مندا ولا تمام التكبيره ما كان كبائر ولا تكبير قالك تكبرك اوالي وتمام فرع الاحب مطلق او يا خاسر فرع الوقت بمحبط ولا اسوا او لا يغوص او لا يرقن صدقت لا دي امام بخاري قال قال ما كان صحيح الحديثه او يعني انا بس يواسو شيطانك ده يبقى مجلسك رهيب ثاني كده حصل ده يعني هو كده عبادتك مش كده حتى اذا مشى بلني كانوا راجعين من لقد جلوا اذنك سيد الغوراتي خل بالي ما جاءت والله باث ده تماروا سرا لو على قوم من الكنيس لك تقولون توين انه ولي من القوم قال لا منكم اما وما الخطب يخربت اي كلام يقول يقول من ما في قاتين تقول غلط پو اوس لنار باندې کښور تا دا چې کوم خلکو خبر چې آزاد دي بس خو ځل کښې تصوير وځه اړم دل هون دی ملزان په اړه الله انصر مبارک و یوه ورځ سره ما زماله با سو کوئی مېس مودار څو ټول وسې او پری بو سو کوم څه قوتو سی او ان کي دروخه دي به دي مبارک او الذي رويل لا پادنه مگر بتل کفاره ناشبو يا فحتي نور سنتو پکړي رات نور پرلاګوي يا مکه خبر پښیو شي ماشي کو دی دي ټول نکره يا زماره او خما او زمام او طلعت او دنشي کور زماته ولرکه منيرونه نه خضر ده يمه ده وکړه او مگر دوزه السلام قوم ما نو او په او پیرانو پیر د ترپشي پیر پیرانو د مننه او دغه یاره دي او تاسو عارف دي چې په اوږده کې نه مانا نه او پیرانو منل دي دا, دا منه پیرانو منوري دا یو خدادي نه کلیشه په توحید باندې کوتوه په الیه ما په وحشتي پرشتي یا وني واه حلول لري پیرانو د مودي وري جادو کم دي انه په سما انه سما وریا خدای دې په تیرانش کردیگا او اس وقالو انہا کمینا قرآن و قرآن عجباً ناشنا خودنکو انہی بلاتا فقام النبیین بلی قرآن مانی امان و مطب و صلی او شریک نبیاتو اللہ صلی اللہ صلی اللہ احدا دیس و انہو تعالی جد ربنا او شان قدار جو چت تیش شان در از نمنا لدف انہو عبرادی او انہو عبرادی او انہو عبرادی دو رسم و قامات پی امیامیر حمدہ و قسائی او او ذاك بالرمه فك ان لو هي شيك لنش مسارك على بشي الله وحي دابا تا مخي لازم يكون لشي هو هي انه هو هي انه ان قال قد ربنا ولا صاحبون ولا وان دعوا قلنا اقول ليد دعوا يقول سبنا بس ما له شيء يا منتوى طبقه من تيشو قدابه بشكل طنطو بالنسبه على تبعي هو وانا دنه موږ ماسا کو شي نه بوي فریاد دغه بډایو پارلمان سره څنګه او یو جماعت په دې اندازه مله پراه دغه جماعت فریاد باندې څنګه به مې تلاش وکړم په خارې کې نه اوه څه غواړم یا د دې کاندې مشر ما نه دی بدواشه مساطا خلک مې کړو زادت زاکري سرو دې په نن کو پیرانو نه حقمنه تکمه اته رونکو په الکره د بیاځو یی غرام نه اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد كما فعلتم كنتم تاتوا وانهم ظنوا او دي جماعه بني ادم كما ظنتم كنتم تاتوا جماعه في ايتري احمد ذا يبل خبر فيه ذا بني ادم مواجهه في جماعه قوي ان شاء الله خلقنا فوقته او نواسد اسمان ذا شهر قام وكهو التكسير حرصا شديدا ذا سخط سوقي وشوبنا الدين جوار شيء او ان كنتم موك رسو تو دو کیږي سبا یم ځان لپاره شهاب الله با رسد تیار شوم رسد مانی تیار دي شهرات له امتيار دوی به پېږیږم یم کومه باندې ونداله دینو کوم شهاب الله لپاره چې کوم کې دي یاره تک باندې رغب دي رسنده نه غلا باندې من سوال کوم کې نه کافر کونه د زار کوم دي سوال کوم نه یو طلاق طلاق د لارو کینه د مختلفین کونه طلاق ذویت فرقه مزایوا پرې کوږي او قيدات قدش <دفح> لهو البروجزان لزان للا للألو قيدات المتفرقة المختلفة جمع قيدة من قبل ذات طرح وانا قولنا من ذلك وانا نبدأ انجبتناه سنسي قولنا الله رفضناك فيه وانا نجدونه حراما نسي وانا قولنا الله رفضناك فاتيخ تاكيه وانا علم معتمن الله جورد من ذلك وانا يغلق من إيمان والبريبان سوش إيمان والبرقبان إذا بجريكي ولا نقاق من رسول الله اذا ممكن مسلمان او سيبا تو مسلمان شو او راکه ته عارف خصو چې څنګه ریګی لري هرڅه قاتل زالمان په جهنم کې شي من انشاء او الله او استقامو اما داون شي چې زانيبو په دې غلا په داسې ما نه تلقات دی روح تو کوې په دې غلا ريمان اصل تو په دې غلا کې په کوم دابیا ورته شي بیا ورته درځي اصل جو مخالفې ترته نه بل نه کې الله عذاب خطو او سواد دا عذاب ختم یا داسو عدود خواندتاتو لئے یا تکلیف والا شاہ وانا المسارل لا جمعاتون دا اللہ دی لبا کاجدن مرد دعنیمات وحشی را جمعاتون دا اللہ دی فلا تدوب دی اما اللہ بلی جمعاتون لئے که اعبادت مکرسی وضا اللہ اندر برشاہ ابو حیانی جسی پر ایک سوئی مسارل دا اللہ دی دازمد دا اللہ داراتو رزمد جمعاتی دا کسی دلالی واجو احبیل ارض مصرم فرطور اصدق صادق نڅد الله دې مګل مرسل دې صادق یو لاته مت کوي ته نو کله ته دې الله دې صادق تم کوي يا جمعه دن الله دې مګل بسن بولې بوله کنه يا كانك دن الله دې تم کوي دا پکوي نو تاسو یې خبرو به شي خليت خلقی کين سکه جمعه مرګه ټول سمکا سکه اور کتے پورتو عبداللہ رضی اللہ عنہ د پیغمبر خدا دیادت نش الله په یې نماز لپاره کلهونه له قلی وشي پوشان دلم سي ته په اوس په لغه ولاغه ولاړم ته چاته پس ازو حسن او قبره و اينه لمما قال عبداللہ بول سمازه تا خرقه دعوت تر کېږي په صاحب مان دي نو کاریه خدا له بدلم پوشان ورزو ز شر او جنن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و مش بشكون المره بالله تعالى سبحانه أعوذ بسواد الله المتحد الذي ذو ما بين المنحرف عن ذو حضور غير إلا بلا مالك نماء لكن بلاونه من الله استنام قدقه لكن تبرير طرف الله الذي مالك دا بسيط ده مالك الزاز ده مفهوم العميق زما تقدر تشتري فممكن لكن وبلغ تبينا تبيكم تبيحوا ذرا اسمها مقاصي ذاتي مبلغه قال مالك بن كاوان وفيري استعمل كلا بل امر مالك مال و و في مقاصي او الا بل امر الله ما تبي تظهر الله ولثاله احكام الله الله الله عليه ابدا تا کې څوک حال په ریښوار شي ځکه چې ما ډېر زمونه ابدا همیشه حتا چې ویني هغه لريوار شي دا او کم دې پای دې ماښامش میرو ولې په شي کا مسلمان تک کمزوري وای وای صحابه و ورته وای چې دغه زره په کوم تعلیم او عضونه مزګر سره وای چې هغه دغه کار دلطا مغانې کې د غیب ملاقات نه ټول غیب دغه چې غیب چې څنډم ځا په دې کسو ته وویل نو یو اکرسته د غیب باندې هیڅ څوک الا مدرتضا رسول او اسلام قضیا دا چې الله منتخب رسول د دې او څنګه څنګه څنګه او خلک نو هغه څه نه غیبات کوي دا چې نه تاسو او مغیبات څه نه ځې لي جاء لما تماضي اذا كمنتكفشوي ان قدبه ديرا فصبره احكام ربو ابو يوسف يا دي برسط او انته من بعده فحتو جبريل <سؤال> ده همونك بقي راسه اشاره قاعده لري دي فاتي احكام ربو احاكم ملائكه حتك بما الذين الرسط وحساب الشيء او جمك دي هالمشله على الفيض ما بشبير نو دا بايل او بدون هیچی مینه مې کړه وخت احصا او خامخا جمکې هېشې درته په تباه پر تشمه دا هیڅ نه کول دا سورې دې او یا کږي بحث دې او دې ویل نشه وا دې وحي او خبر کړی او قوتي ولا خبر کړی دا شو کاني ولا خبر کا دا به کړو چې بحث کړی نه کيستاس اسنامو قتل سورې مدمل ته پیغمبر خدا ته وي تبریک یا دې متزمل أو زمزم بس يوصل بالجامو كان غير كان موزمين ليش او ذاك كان بيرمبره وهرانا فاي اي قصي خارج او خبرته يوصل هاي القصه هذه خلي دي واذا تقول لي زم مليونين تسلون لي ال 1000 ايش تسوي سوى بيرمبره خلاف ويجرى السلام جاللا بو سره پیرم بل خدا لیکم دوه کیا اشاره کیږي ورته په یو کې په صاحب ورته په اوکاشه پالان دا کوي شه دا یو قسم ملامت کوول لیکن دوی دات نه د خپل منځ کې تعلقات قائمول وې ودانی دا پیرم بل خدا ته په دې دمه دی قسم تائیس دی کړه چا چې دوستانه دې په طرح ورته وې مسادر والا نوښتوی اس صادق کی جان پټی لږه او دا مې راشهې کړم وې هغه تاسو ته پتا پتان باندې د دې نوم ډېر صادق کولي دی دراغه تاسو ته ویو کومې لالا ودره واش پا ان کور ته شپ شپ کې نارې ته کولیلې او ودروا ان بالله مجر نجه حسنا او سخه و بدل کا ان لګسو الا نسو مجر ني مجلسه ان دا لګسو آو کا اوی په سنیا د نییا کم قیلہ نو درې تاسو اول لاره یې پرې بیا دی او دا د دې مرجع د دوه سو په اورسو ته تغییر پدریو په پرکشن یعنی یا درېما یا سلو دغه کېږي نور مې واشه دا په نوم باندې خدای باندې یو خارپور وېدا سم دی بیا دغه کار تېښې جوړې شي چې څنګه وایلی شي تاوایه نو اربو فرشن ابا یې یو چې د دې او دا وی زموږه کوا څوک په امبا تصادق ولا په قران ولا قران ترتیب په دما د مو ما دې هیڅ اسنایمات ګره کیای نه خبر ورکوي ته ته په دما د مو او تبین حدود او واجبات ترتیب په دما د مو مونږ ورایو ته کوم سکینه دغه خبره د احکام شرعیه و او واجب ورکول کای ان ماشه تلوي شکه پورتګل زشبیه کار یا اشد ددار سقی و حل پای دوار کا موافقه پایي د زغم موافقه تخلي او د جي اسو کو ویت امره د سخی د پیماله او سخی د پیماله و اقو قیلہ پای خصنه فی او سیدی پای دتبار و یا یشستر فابا او افکی صمطدله د رقاته لمون د ګر ددللی کا مبارد نو کلو اکل و توس برا پرکر یا دونو مراقبه همیشه الشقق <سؤال> رب العمل اشتغل بغرض المصلوبي واشتغل دموني شقق هذه واسه وتقلله الله رب الكاد بدون كي تو لوجيه الحكوميه الله قد يكون وكيل الترتيب لا ويقوم الترتيب پریځ دره خلکو د دې لپاره ورکړو پریتمه دره هغه څه چې د دې توګه د نېامت دي مو یو پروګرام د الیکشن دي چې په ځمانی الکل انکلان د نیکاندې کړي کلمانه آزادني توقره دي جهیمن ګرموري او طعام المضاد ذا مصن او عذابن الیم او سقم عذاب یوه ورځ د ګل ادول جبال او والجبال ګنه او یو دغه بتصیب شد دیره کې ان درته ماله کومې متصفه رسول د وخت د رسول د لوی ترالته رسول دا په کومه د غاړه رسول صلی الله علیه وسلم وي الله تک اعظم مولي او مولي له څخه او به مې سره څنګه ودا او دغه چې ما په جوګردي ماشوم نشي ونه یا د سختې د واجب او اسمان اسماج مون په تن شلېدلې بولې هی دغه وړ دی په واځه د وړ د الکوا د دې سختې په واځه باندې نمونه دی په دې خوږي لکه ایتبارو سره په وضو د کر اسماج شی به شی دونکو چې د د وړ د الکوا وعده ان لږ کنه مګر لیکن به څنګه دارس احط نئے دوشیخ قلق لونسیلات دشگرف ستاو آفقت نئے تب کوئو دکیئے لطح السادش مئن انکا تقومن انکا تقومن ادنا دیر کم دوش سو دش مئن ولسپ ونیم اصف احمد رئی کئی واسول سو در اے کی شورت علی مو اکنین ترتفتا خط بتا باندې ولکه په ټول فخر وګورئ ما در قرآن کوم څه ته حاږي او د دواې هغه موږ څه او درېمو ته بیا ترشه موږ به سي اوسه موږ څه څه موږ دی او بیا دا پاتې شي چې باندې په دې علي عمر كان سكنه مزارع فتن مهران ان لو كان السفر بكيفه تطلع بكيفه صلاه او لو كان مشدوه البلاد لذلك اذا ذكرت هذه الروايه تشا تقوضه شيء كم واحده بعد اخرى وقوته كده ادوي يا بجهاد وجهاد ده ضمن قيمه جناشما او طلب رزق الله عمر ما حالي ينياته بعد الجهاد باذن الله حب الى ان اجد وارب اشواذ جري اكتب باذن او سامان روی دنه په روري او هرڅه یي تاريخ خليفه د عاد او تر بل اخته ددايه نو درو نه مجاهد سره ولوله حالات په اساني ورېوندل ورته جاتره قلب جلل قد حصل او سړي نو څې له خپل ځانه پره منځه د تو په دغه الله په څنګه الله په هر حالت حالاتي چې څنګه الله په فکر د دوه مضبوط دی اتم د سرونی یا لزمین پټلې گئی پټلې بیا دې اوبدا دې څه غلو یا دې دانا دې نو په وکی نه اوسره اقامې سره د خلق مخنازینونه غلا زین دا یا غو منتصرو یا بیا بیاځځوي جامع ووندا او جامو یو څه دغه ورته وراله شوی دی دا خبر او دا حفاض لږ شي یادي شیوه یادي شیوه بیا دایو دی ولفط محبب چې ګوره څه ډول په طریقه او په تبيخ کې او په دې وخت سهاله نو خبرې کوي عادت دغه څه په تبيخه کې کړه هغه څه کوي جامې په سټ په پټه خبرو کوي پټې خو خالي خبر دا چې کوم طریقه چې تبيخ کو چې اته مثالونه وایو جامې ويستې یثم دراوې وکې دا په سبب وځي نو ته کو خلک یې سوخ و ادا احطار دی او قسم ملامت کرون لی؟ سوخ و ادای او قسم تیزو لی پر دلید یا انو متصر ایک رمون مند بودسرن صادر دی اے رفافا تی پی نمبر پر در رسالہ دورا او پا کہه داود مدر سد دن دی رسالت ای قسردی ایتی زاندی پر کھر دی کسرد دی پر لنکی و پر اسطنکی کن کون تشار فا اندری رودوکو ونبکو خالص طرف دجاموړه مړه ځاني نه دي کا دجاموړه مړه ځاني پاتې دا رام وړه شي جاميله نه رام وړه شي اخرا د پاتې رام وړه شي تاسو وګورئ لږه دې فاته په پکه ولاثم احسان مته احسان کی او دې دایې سن مکه واه یا ته څنګه وې او ځان تر دې واره کې د هم مکه واه فایدان او په نرد کې پته د قال <سؤال> شيقوله شي فلاح قلت ايش في لك ينقور يشيلته وين نقض عواط وين شيناقوا او زمند شوذ حاضر دي دا کې دې تجارت ته محتاج نه وه ومحتره تنجل همواره درلफारه مشرقي همواره درلफारه مشرقي همواره یا تمنداني انا دچې وزه یا دونکو کله انچ کېره نو قالې یا نه اړګه زموږه عارفن دغره اړیدې مخالفت عینات خون کېږي جګړه کوي خواخواه سولو د او د زمد روکم سعودو په خاتو باندې سعود سو کوي په جهنم کې یو لري دا حدیث تخري احمد بن یا خلونه تکلیف انه مفکرہ دا دې له خپل کتلہ کبا شيخ وکړه څنګه دلته دا زده کړه تم مطلب بیا ورته ما ثم نظر بیا وکړه ثم واسط سندیو کوه واسط دې دې ثم ان هذا لا سبب نقل شی دې په نمبر کوم شاوې دا فيه ان هذا نه قران مگر قول اسلی کو بندے وما درکما سخرت سخر له چون کہ سخر لا پر پر ک سو کو پر دی حلا پر حلا او گه انا خیر من دی جام په و خه او الوتین ہمارا دا لو واحد بسبب کاری نکړي د مستقلی بشر معنی پوسټ کې خبر ورکړی په دې باندې نور لستنه परिस्थिती لري هغه صداشر په دانو یې وویل او ما جناس په بڼه لري الله ملایکې د دې موږ غږولي هغه منتظمین دوی هغه परिस्थिती ته یې باندې دغه چا ویلی او سړي چې هغه په اړه ول زما ابوجا پرشنت وی سکل ته ما ته او تاسو څنګه وایي موافقه لستاسر ایا چې په تاسو کې کوم ایوب تشوږي یذستاسر راوړشي په یو ځای حل دی چې کومه یو سریزه زه هغه زو غفشې نه نسیږي دغه څه د دېګر دغه منتظمین دا و دغه پښتي او داګه د مشور ځکه چې په هغې کې امتحال په لاره کې راغلم دا نه شي او بل یفرا چې پته شو چې دا موږ هم ته د نړۍ لستي یتلو ساتځاګان سره مخ شي کی دا داخه خو فارشد او بیا کی ماله خدای ماله او په شکمله کې هغه کوم ته دا خدای ماله او چې وه هرڅه د دې ماله یو کاګرام سېره الله په پړی مونږ ته ته وایو دا تاسو ګورګان پر شي تا کاڅه او یا دا قیامت دا جہنم نظر یاداش که بنی آدم رفان لیکن پر یاداش که دا سبق اوپایشی جو اے جہنم راو لے خلا نظر پکا ورد قمر دماغ قسمی که قمر کو اللیل پشفاؤں ادبارش کرا پشا رو آشی و سبا ادبارش کرا پشا رو آشی انہا بیشک دا سکفر نیحد او دا حقیلونی واقعات اول مشان چې موږ چې چرته یو په خطر راغلي تردا تاسو هر اوسو عمل باندې رہی کوم غانشوي رہی په وړانده وره مگر اصحاب جنین په خواندان ډېر خلک دي چې عمل نه خپل رسول شه مسلمان خالص هغه دي د ټوله شی خیره یا برکت والے مکه دی معنی اصحاب اصحاب اليوم په جنت دی کوم یو بل نه متصل تاسو په نشاره دیوبل په نو د یمې د موږ یو لپاره او په دې کې ما سره کومې صدا جهان نن ته څو ورته نه ایبو ایلم نو کوم مسلمان نه کاو امن ګورو دې مسكين دلور کاوه دا او کوزانه خو خو عايږي امن رسول خلاف شوی دی حدیث خلاف دی نو بس هغه دې ګولس د صاحبو مې وجود دي نه د صحیح کما ته کوم چې پاتې څه دي پاتې کوم څه دي پاتې څه ده چې تاسو ته څه دي راوړي چې دغه راوړي چې قانون کوم ورته خوي مستندوي ټوټې پرې دښتګې کثرات اصورينا ځانګړي منځایوي روانېږي نو کومه کثرات دغه سوی اصصد اصل څه کو ستو کوته وایره شي اصل څه کو اررجال ما ترای شي الله جبری دې دعوت دېږه راغله کله نبی دا قرانه تاسو شیبي تاسو کې په موږ سي حفي چې چې خو یې سيک د وګړي او سيادت کولې موږ په الله نشو الله عالم په قال په قال دا هر څه دی او دا هغه د مطلب فيه چې کله د الله ورګان دا یو شي کله قیامت خبر بیا کړي مسمی شو کله بنت تاسو اکرہ سو کوئی اللہ نکلہ دے کلام من دیو باید اللہ زیادی رکھتے چی قسم نخرمہ دا لہا پکا قسم خرمت کیا سو کوئی نخرمہ عادت پیشوئی ہے ویدہ بخال دلالہ کیا پا دیکھنے چی پسو رکی پا پیلدہ قسم مل گیا ہم خور ہو بحث کئی سو کوئی دا لہا زیادی ہے اور چی پسر دے کلام دلاشین دا, دا سر پاری ہے زیادی ہے اور چی پہمان دلاشین ب سوقي قسم مش اداقسمه اترك لي لا قسم على قرم ما قسمني دي بيقول لك قامت يا قسم نقر بقول لك قال اما ادراك ما صار ولا تمنس لو قسمني نقرم فاحنا ما فيش قيامت غير شيء ترجع دي شيء زالوا بره المركز ايا جن انسان ان الجماعه مش يكونوا على قارين ابو سوي بلا ده هو فيهم ما بقى بس بل كي لا تك انسان يفضل سيدي رجل صاحبكي أمامهم آئين لخبره مخربه و تفوص كينا قلب قياماتي خاني بوئي فإذا بحق البصره استرغي متحرير الشي نازحانا منجحارات راشي و سجد استرغي حيران شي وقت القبر بيراناشي سنومت أولا أول شي مرسومين دعار فريطة رصحي او سينا مشرق تجامين لما قرأتنا شي و دعار رحي غالب الإنسان كده برلماني اعلم المقرر رتيختزي كم فال کلالیشی <سؤال> گیری لا وزر فناگانیشی لا مل جا ولی اصل کوئی الجبل متصاد کولاو غر دیت بخارق تیخت اکول عربو ایشتی فناگانی رب ساتا فلاگوری انتا مستقر دینا قرار دی سبولو کشی انسان لیرا فدر خورد ما دیما قدمت سیبتی و اخدار سیسنی مکی عمل کروی اللہ تا وقنون سیناقین وزرو سنت حقر سنت سیئی بلكي ساما فوالله فاجي بسيد النكيه ولو القى فذلك يواجه الله تعالى معاذ رسل باني جنب معلم جماع فريق بردار تمام لا طور من سرك في نمبر توي جبهته في نمبر غلاته في وحلاله ببرسه الجو غزولا شمال تغيير ان الله بجلدي بكوا ذل جلدي خشن عليك يتعدى لدي جلدي يكون صوره ان هذا والذي هم جماعه الذين قرص الصافي من باید مال <سؤال> ادلو قلش مغلوب وات جبرین من گلنو ان جبرین ورلید تختوئی قرآنو تابیز رسطو چی خلاشی سم این عرلہ بیانتا عرلہ وضاعت طریق ملک دیدئی ترجمہ بلد ملکو قل <سؤال> لا عباس نرا ملکتاب قول او وضن اللہ خطاق صحرکتاوی ترسل جنی ترسل جنی او افیل ترہیم بلتا مخیف اعنابات ترہی دجلوال خان دیک موږ بحث نه وضو هم ډیر په کونه نادرتون تر او الى خدا نا در حق الله وروګي ډیر په کونه به تر غابلی خالص فرض بل تر تعیید دافع بعد د رسکه څنګه فرض د دغرو نه په احادیث او دلته د مرادی دا خلاص او ډیر په کونه به باطلته باطلونه تدی بیتی باطل معنی باصراف شریط ڈندے بیتنی اور گیت رو گولی اور گلیبا یہ پھلا چونکوشن تر پاکراتون یہ حالتوں سماتون کے دخلی خلال جسل پکار راب لگا چونکوشن تر روح ات سرا کل